U večerašnjem izdanju emisije poznati u aktualnom razgovarat ćemo o utakmicama Grčka i Hrvatska koje su obilježile ovaj sportski tjedan koji je iza nas naravno da su gosti večeras stručnjaci u području večerašnje teme, a oni su redom Čiro Blažević, Zdravko Mamić, Luka Modrić i legenda malo drugačijeg, profesionalnog područja, ali osoba koja puni stadione kao naša reprezentacija pa smo ga morali ugostiti da i on prokomentira ove dvije utakmice legenda jedan jedini mate Mišokovač. E Uh, zadnji put je Maksimir bila puno 87. godine, kad sam naravno ja ima koncerat i sada, nakon duge 13 godina, uspjelo se skupit nekih 11 momaka koje su jedle jedvice napunili Maksimirsku lipočicu, a paznih 11, a ja sam sam. I dođe si Luka Modrić, on centrina, centrira, zaradi 100 miliona eura, zapali se jedna baklja u njegovo ime, prv puta kažu Luka Modrić, Luka Modrić, ali čekaj malo Modriću, sjetim se ti kako miši skandiraju, biti kome se ja govorim sada da se sjeti, uglavnom dođe jedna Maksimir, digne jednu ruku, ljudi u deliriju, bolesni ozdravljaju, kad podrže sve baklje, ljudi se međuzlovno benzinom benzino, Bale se, bacaju se u teren gori, sve strašalno usred maksimira. A te drugu ruku dignam ljudi vas na iskustva, moj modriću doživljava. Pazi, nisu još li pođeva pivati. A ti dođeš, obališ penala na blef ti prolaze mamiševi ugovoriku, koje ja nikad nisi ni pročita, i par ljudi ti zaplješi, sad ti već zapasa od mene i više zarađuješ, ma daj, ma znaš ti, dizi ti od jednog gorana karana koji ne samo da je pobinio na Splingom festivalu, nego more punca penal, pimat u falsetu, ubat malo dedura i ne dobit amneziju i sjediš se šta je put pinta sa svakom produkcijskom kućom s kojem šklapa poslove. Pa čovječe Boži, pa, pa, pa, pa, pa, pa nemoj mi napadat svi dokapat, jel ti, je ti znaš koliki je moj Luka talent? Pa ne, ne, ne, ne da samo da je najbolji veznjak na svijetu, nego pa, on, on, on pamti igrokaze i glumi kod Jim u, u filmu Lažljiva. Čovječe Boži, jesi ti normalan? Evo Luka, nažalost, točno je mišao nešto malo ljut na vas, bez razloga. Ja vam prije svega čestitam na, odlično, na odlične dvije utakmice i na plasmanu na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Pa je, eto, hvala, ja sam odigrao kako sam odigrao i ja da znam pivati, ja bi piva i eto, visim, lopte okrugla, ja sam, ja sam je stavio na bilu točku i bilo kako bilo, puknio sam i zabja gol. U drugoj utakmici sam isto igra i svi smo igrali i u drugoj utakmici je lopta isto bila okrugla ili i rezultat je bio okrugli nula-nula i, i, i svi sretni osim Grka i svih koji ne navijaju za hrvatsku reprezentaciju. I onih koji navijaju, ali nisu sretni možda iz nekog privatnog razloga ili nešto im se loše dogodilo, dogodilo ili su depresije ili slično nešto. Eto, hvala Luka i stvarno još jednom čestitke na, na svemu. Gospodine Mamić, vi ste standardno ekscesno letili u razgovor bez da vas itko išto pitao, ali evo sad kad vas već pitamo, recite kako ste vi vidjeli obje utakmice koje su nas odvele Rusiju? Pa, Anđele, moj dobri, pa u prvoj utakmici ne da smo izgazili kao plitak potok nego smo izgazili ko, ko, ko pljuvačku koju ja pljunem kad, kad, kad po, proklinjem vas novinere za sve, za sve laži što mi podmećete, razumeš me. Ma, bilo mi je iskreno čak i žao gledat Grke kako se brane. Malo sam empatizirao sa njima jer, jer, jer, jer, uh, jer se u zadnjem vrijeme ja moram braniti na razne načine od napada nekih drugih aktera, čak opasnih od naše reprezentacije, naravno opasni u metaforičnom kontekstu. Jel? Uh, samo za razliku od njih ja izlazim kao pobjednik i to vam garantiram. Ko je po vama najzaslužniji za prolazak reprezentacije u Rusiju? Pa evo, pa evo, mislim, ga, upravo ga gledaš, upravo si mu postavio pitanje, čovječe Boži. Pa ko je doveo Dalića na klupu i, i rekao mu šta je kako? Čačića sam zaposlio u Panasonicu da nastavi svoju karijeru servisera televizija gdje mu je mjesto, razumeš me? A Modriško je evidentno najbolji naš igrač prošao je školu? Pa Dinamovi, pa mami školu u školu, pa, pa, pa, pa ja sam mu bio tata, mama, brat, e, teta u vrtiću, poštar. E, naučio sam ga pričat, glumit, ponašat se o sudnici, nauša, naučio sam ga svjestno zaboravljati neke stvari i tako dalje, i tako dalje. Pa sad vi rečite, pa ko, ko je najzaslužniji za naš prolazak i zašto, i zašto imamo najbolje reprezentativce na svijetu? Zanimljivo stajalište u svakom slučaju. Sunjujem da će se naš idući gost složiti s tom konstatacijom sa zvrvom na vaš odnos, gospodine Blaževiću. Kako ste vi vidjeli ove dvije utakmice? Evo, prije svega da izpričavam što sam povratio u studiju na ove priče od ovog bala sa slikom za i ovog lopova mamića. I odmah da pogvalim našeg najpotentnijeg igrača, našeg Modrića, našeg Lukisu, koji je takav umjetnik na terenu, veliki gospodin i čovjek s malim nogicama, ali dovoljno snažnim da izvuče ovu nađu reprezentaciju koju je izrazi kvalitetna. I to je dokazala u prvoj utakmici, dok u drugoj moram prijat' malo za kunja sam samo dosade. i bog ja čovjek u godinama, bez obzira na moju vitalnost i na činjenicu da izgledam kao da imam 34,5 godine. Ajmo da na tu prvu utakmicu, kako ste to vidjeli? A prva utakmiza je bila fascinantna. bi su letili ko sučke tužbe za Horvatinčića. Dakle, nikako da stanu. Grci su se povukli ne do 16 terca, nego do onih dečiće što lopte skupljaju. Ma nije bilo na terenu. Narugali smo im se ko stranica, ona di su pare Todoriću i Perneru zajedno. Druga utakmiza je bila, eto, malo neinteresantna, ali činjenica da imaš 0-0 rezultat koji je izrazito povoljan za tebe i vidjeti. Modrića da u 90. minuti grize kao grickalica za nokte, kao komaras na u usred sedmog mjeseca, kao Coca-Cola jetru. Kad vidiš da tako grize igrač koji toliko vrijedije, onda ne nemoj, budeš ponosan i vjeruješ da će ovi momci u Rusiji zasigurno napraviti odličan rezultat i dokazati zašto smo jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Eto, hvala Čirovi, imate jednu između ostalog i jednu himnu za našu reprezentaciju koju ste snimili za Euro 2016. u Francuskoj, pa predlažem da zaključimo večerašnju emisiju s tim svevremenskim rap hitom. Evo, Čiro Blažević rapa za hrvatsku rapku 2016 edition, ali može prođi i za 2017. i za plasma na svjetskom prvenstvu u Rusiju 2018. Pa poslušajmo. Tata Čiro, Trene svih trenera u kući Slušaj da ti kaže tata Mata Svih žanata Čiro nije samo trener oni rimama barata Kada igra naša repka Uvijek dođe do šakmata jedna na svakome terenu brani Brat brata Hrvats Hrvata I si se tada poje Modrić ima loptu golman I se preznoje. Golove u svojem mreži Represano broje Cijeli Portugal plače Kada su vidjeli li je reprezentacija s kojom se sreću, lopte u njihove golove s lakoćom ulijeću Naši dečki u druge gradove polijeću Ma gdje da jesu protivnike po terenu šeću Riječ tu ne postoji koja bi opisala Momke za koja čitava nazija je visala I disaj će i dalje pobjedili li zvobilima Najbitnije nama da ste se vi trudili Jer imate potencijal možda veći nego 38 Čak velikim španjolcima dokazali ste koste Sajedničstvom i galvanizacijom barijere se premose Poslije slavimo pivicom i lijepimo vam po jer to ste i zaslužili Ne znamo kako bi vam se uopće i odužili Sve utakmice koje ste do sada pružili Nisu ni skužili protivnički navijači Prokušili vas nisu čak ni veliki sručnaci I česima probušeni golmanikolov madrasi si i jesta, postali lužasi Kažu samo nemoj dodat pjaci Jer izludi ste ih sa vašom čudesnom igrom S Turcima izgledalo Kod da igramo srećom ligom Jer svi izgledaju smiješni pored vas ne možete ni pratit kada periš iš dodat gaz Samo pogledom da probaj pratit Za 3 sekunde ću ti shvatit Lop te i pa onda ću spakit Kada protivnik vidi da dolazi raketa Zna da mu se bliži totalna šteta Namaže ga po terenu koda je pa šteta Nakon njega gol je vrlo laka meta A slata peta od Nikole Kalinića Pola ovog svijeta još uvijek o priča Charlie, nemoj duboko dođi u pličak puti Sada vater polo ključan si nam igrač Borac teviđen i ispretan kao ninja Strpaju džepi s Cristiana koji puno priča Zapravo, Ronaldo može samo plakat Nek u svojoj sobi zalijepi srnim plakat I nekak gleda svaki don prije spavanja Jer sa srnenim srcem sina nema zabušavanja Igramo do kraja nema predavanja, usim predavanja o školi nogometa, meta Subašić na golu, previše je spretan, potentan Lopta mu se lijepi, k'o da je priljepak Da te utješi, poslije mora ću ti tepat Da zazidamo goli, tad lakše ti je zabit Nego kad vidiš da Subašić te brani Vezni red, gladne, napadače, točni lopta mahrani A zadnja linija, tuđi napas, svaki zaustavi A zaustavlja se i ovaj čirina pjesma Probijam ova slago, bilo lijeba ili zesna Za ove momke u našem srcu uvijek ima mjesta Uvijek će vas pratit gromog glas i dvijesta Tulte pak, tonte To ti si ne znači, najjači smo mi Dobro može ne znači, ali uznajte da su uvijek uz vas vjerni navijači Čiro freestyla Idemo dečki do pobjede Ja sam uz vas i cijela Hrvatska je uz vas Sretno!